«Гетьте, гетьте!» – вимовляє вона, радісно захлинаючись, вся мовби танучи у пестощах. «Сатана! Ох, сатана!» Жарко, аж молосно стає. Хочеться вуха руками затулити, щоб нічого не чути, і водночас хочеться чути все. Треба ж було такого збігу обставин. Щоб жартунка наша цієї ночі опинилась зі своїм коханцем так близько, за кілька кроків від нас, щоб майже поруч зжирувала з кучубеєм, від його лоскотів. Щоб більше вони там доріють, розпалюються в шаленстві, то менше зважають на нашу присутність. Власне, зовсім не зважають на цих прищухлих серед снопів, окутаних темрявою світків, що може одного найостаннішого з усіх відомих світові гріхопадінь. Хочеться кричати з болю, з протесту. Ваші чисті почуття та уявлення в чомусь так гостро ображена. Але що їй до того? Безсоромно сміючись, Ольга десь там відбивається, випручується з обіймів, але по випорсках її щасливого вільного сміху відчувається, що вона ждала кочубеєвих домагань і що вони їй тільки піддають вогню. Уява малює, як його міцні пестощі Заваблюють, обволікають Ольжина розпалене тіло І саму її зводять з ума Певно Ольга там зараз просто щаслива Відкриваючи для себе, що близькість є для когось безмежно жадана Бо їхня то вщухає, то знову кидає їх в темряві навстріч одне одному бурхливо, безладно. Недарма кажуть, що люди в пристрасті сліпнуть. Снопи тріщать, ось-ось вони розтовчені, розметені на всі біч, розлетяться до самих хмар. Та саме тут, замість бурюкання, замість отих вдаваних гетьте і випорсків її сміху, Жаркого від чайдушного Настає раптове Не одразу й зрозуміле нам Безгоміння Настає щось до жаху неймовірне Неймовірне як Самозабуття людське Як тіла Спалені жагою Сплетені в обіймах Страшна яка Злагода Погамовує враз той полукіпок, і вже й снопи чують у огні Темрявий жагу поцілунків, шепаде щастя, солодкий стогін знемоги. Ходи, киркове плече тремтить біля мене. Невже він плаче? здушеним відчаєм, болем розчарування. Найнещаснішим серед людей у своїй відкинутості нам аж ніби вчувається шум дощу, крізь його темну нескінченну музику, Миколине звіряння під бусками біля редакції. Оте чисте, пречисте, чим він нам схвильовано відкривався біля жорна в чарах місячної ночі, твоя. Твоя, вся твоя. Наступного ранку донитки промокли промоклі, Чвалаєм порозбагнючені після душу дорозі додому. Йдемо гуртом, а кожен ніби самотній. Ми з Кириком уникаємо зустрітись поглядом один з одним, хоч ідемо поруч. Обох нас у чомусь тяжко покривджено. Обоїми цієї ночі прилучились до якогось нового пізнання, що залишило в душі тільки біль. Ольга, наша жартує.